eta lehenxiago aipatu dizu egun legez gaurko honetan gonbidatu berezia daukago hemen e, ba, kaixo berriozar magazinean dagoeneko telefonoz bestalde dugu e, Jose Mari agirretxe porrotx kaixo, kaixo eguno, Jose Mari orain bai, zer moduz? Ba, oso ondota, zuek. Ondo, ondo, ondo, ondo esan beharko, kriston euri jasa daukagun harrien, baina suposatzen dugu e, gaurko, gaur agriatxaldeko ikuskizuna, ez dago lagriskoan horregatik, ez? Ez tapetxatu, eztapela buruan <laughs> da ebeli munduan. Ala, xe da, bai. Eta, bueno, ba, lehenbiziko galdera, tira, ba, zer espero dezakegu gaurko ikuskizunaren e, inguruan, zer ikusiko dugu mendialdea eskolan? Bueno, ba, festa handi bat izango dugu batetikan ba, sarrea guztiia dagoeneko salduta audelako mm -hmm. eta gu ere bago biziz joongogarrelako gure amona josezinak egun urte betetzitu guri ere sudurrak e, gorrritu zitezkiuneetik hogeita boz du urte pasa dirai da bai Eeta et, ba, sentitu pentsatuekin denok elkarrekin, ba, bueno kantatu dantztu e, lagun e, ezbereinen e, bisitak azken urte luze hauetan. Amona, gura Amona Josefiniak egindako lagunen bisitak izango ditugu, mm -hmm. bakoitzak bero paritxoa ekarriko du, bakoitzari bero paritxoa mango diogu, Eta esan bezala oparia handi bat izango da, e, elkarri ingo jogunak, bai guk, bai bertaratu dutako guztik, eta euskaraz, eta koloretan. Mm -hmm, bai, alaxe da, oparia izanen da, eta baita zuetzatere ere urtebetetze oparia, hogeita bost urte, ezakit atzera begiratzen e, alduzue, eta hasiera bueno, batean pentsatzen altzen uten hogeita bost urteren buruan, ba, oraindik ere aretoak betetzen ibiliko zinetela. Pues, ez gu lazarte hori harra gara Lazarte hori harri niozzeet berrio antzare Baduela, pizka mm -hmm. bat ez, izkuntzari dagokionez Igual kalera irten Eta gu boindola urte, bosturte pues, e, Nekez e, entzuten zan Euskara gure kaletan mm -hmm. Eta gu irakasleak izanik hartan jartan e, Magisteritzei kasleak ba, Aurrekin areginan lanean Eta erabakienuen e, ba, Olentzelori ongi etorri agiteko Pailazos ba, jantzi eta Euskara Kalera teatzea eta modu alai batean eritea mm -hmm. Eta ziren, no, xenaiko esketxe tradizionalak, katxondoak, ganberroak <risa> egiten genituen. Eta poliki-poliki urte den poderioz, e, jabetuta ere gu, alde eredu bat ere bagarela aurren eta familien eta gurekin batera borbiltzen direnen zat. Ba, baloreak ere lantzen nazi ginen, ez? Mm -hmm. e, urte hauetan, harremana e, ondia izan dugu, elkart ezberdin ekin. Gaxotasuna diala, minbizia diala, familiaredu ezberdinaz diala, mm -hmm. interkulturalia diala, eta orduan, e, ba, umoreari beste funtsio bat ere eman diogu, eta da, gai sozialak lantzearena, eta eta mundu berri bat eh, politiki politiki eh, lortzen eh, aritzarena ez za. Mm -hmm, Beh zuz bezala baloreak eh, garriantzitsuak eh, izan dira Pirrich porriotzeta Marimototzen eh, i bilbidean baina alderantziz zuek eh, aurrei asko ematen diezue, baina beraiek zuei eh, zer ematen dizu eh, ba, ba aurbatek, ez? aur ez aurren herribarriak pues, <laughs> aur batek zer emango dio ba pues eh, politena irudimena bere inosentzia bere bere ilusioa, irrika, bizitzekoa, jolaztekoa, e, hori deno daukagu, ez gure barruan, ez? E, gure zur gorria ateratzen dugunean, hori azeleratzen zaigu ere. Eta orduan duan, e, eman ta jaso jaso eta eman elkartasuna da hori, eman ta jaso jaso eta eman balda goe derragorik. Euskal Herria, Herria, Euskal Herria, Euskal Herria, Euskal Herria, hori kantatzen dugu, Bizitza honetan, importanteena hori dalako, ez? Ematea, kaso batzutan, jasotzeare, beste batzuetan, partekatzea. Mm -hmm. Eta horri, ni usat, elkartasuna ditzen zaiola, e, Euskal Herrian hauzolan ere hor dugu, eta balore oso importanteak, gure Herrian, aspaldi-aspaldi anik sustaituta herri txikiei gara, izkuntza mm -hmm. minodizatua dugu, Baina asko daukagu emateko, munduari gure kolore ematen dio gure txikitasunetik, eta munduko beste horrietatik nola ez, ba, hiena bereztasunetik jasotzen dugu. Eta hori, pues, ederra da, polita eta gure lanean, ba, bueno, ba, ba, ba unkirarrea. E, gaur berriozarrien iruñe herrian ere, beste ikuskizun batzuk ere eskainiko dituzue, emendik gutxira ere, gaur berriozarrien zuek ikusteko aukera ez duenak ere, iruñean i, izanen du, emendik gutxira ez, otxailaren amaseian, okerezbanago, e, de ereduaren matrikulazio kanpainaren azke bukaerako festa modukoa izanen da hori, hasieratik garbi izan zenuten e, horrien aldeko paina horretan parte hartzearena? Hon be dudari gabe, mm. e, Euskara da guren ortasuna, euskarak egiten gaitu euskara da e, gure emozioa, euskaraz sentitzen dugu. Mm -hmm. Euskarak deskribaatzen ditugu, deskribatzen ditugu, gure ingurupo, basterrak, e, lagunak pertsonak gure sentimenduak. E, euskara identidadea da eta... Txikitan umei, bere autonomian, bere baloretan, bere kapaziatetan ezten laguntzen mm -hmm. bai egu, pues aurrak bezala herriak. Herri bakoitzak bere nortasuna, bere autonomia, mm -hmm. bere kapaziatetak gaitasunak landu duditzen munduaren txatu da. Mm -hmm. Bakoitzak beretik ematea. E, em, itxuzia zatarra kolore bakarreko mundu bat, kolore bakarreko pertsonak, gustu bakarrekoak, jazkera, bakarrekoak, eta alde horretatik, Hizkuntzak asko ematen digu eta hizkuntzak egiten gaitu, mm -hmm. eta munduari ere gure karpena egiten digu gure hizkuntzatik orduan, de edoaren aldeko kanpaina da ezinbestekoa gaur egun. Mm -hmm. Pena dugu alako e kanpainirik egin beharrika ezlitzateke egon behar Benetan euskarak bere tokia izango balu batetikan Komunikabidetan ETB bera ezin da ikusi Nafarroan. Uh -huh. Bestetikan lanpostuen valorazioetan, kalean bertan, uh -huh. kale señalizazioetan, gizarteko eremu ezberdinetan, osasun gintzan almintzazioan uh -huh. normalizazio izango bagenu, ez genuke kanpainan beharrik izango zorritzarrez kanpainak egiteko eh, egiteko jaio gara gure uh -huh. herri Eta okay. imarko ditugu orendik ere asko ez, baina nola ez, e, e, Euskaraz e, ezi eta hasi azibar dugu, beste hizkuntzak ere ikasi bar ditugu munduari zabali gaude, baina gure nortasunetik eta mm -hmm. eta ea, ea aurrera guazen poliki poliki dere duaz zabalduz eta eta Nafarroa betianik izan dana, eh, hizkuntza nabarrorun hori e, izaten den. Uhum. Eta aipatu duzun horregatik guztiagatik ere, pupu eta lore eredu horretan matrikulatuko dira eskolara joateko adina dutenean, ez? Ba, bai, puputa loreiak, hor daude, <laughs> bere duan, egialzane, pirritxek ere, e, bularra eman die metik jasodute e, euskera, porrotxek ere eman die, aitatasunez, bere mm -hmm. bularra, eta, eta bai, euskera zahidia alai zorion txu Eta, bueno, pukutalore bezala, bah, jende pila bat, ez? Kampaña honetan haipatu bezun horretan, e, ba, Juan Martínez de Irujo pelotariak ere parte hartu du, behag esaten zuen, finalik garrantzitsuena jokatu duela, orain aurten berala badere duan matrikulatzerakoan. Uhum. Eta, Juan Martínez de Irujo bezala, bah, jende ezaguna, ez ezaguna, eee, e, bueno, probatu indar da, egia zane, e, euskera zen, euskera ere ikusteko ze matemate izun, ez? E, ze, ze, ze haberaztasuna duen, e, bertxolaritzak, e, E, Kanta eta e, egunerogoko otasunean emozzi mundu sakon bat, aberaz bat, e, dauka euskerak, ez, mateko eta jasotzeko eta mm -hmm. egia zain horren adaprobatzea. Probatzea alaxe da. Eh, niko galdetu nahiko nizuke e, zurekin amaitu baino lehen Josemari Mari eta egustatuko litzai dake gero mm, ba bat bada ere porrotxeekin hitzeitea, baina eh, ez agurtu baino lehen 25 e, urte hauetan, ez? Ba, ba, asko aldatu al, a, asko alda Josemari eta asko aldatu ala Porrotxo. Bueno, ba, bai. E... Porrotz jaios zenean eindegau eta usurte, josemarik Josemarrik eman zion dena. E, bere ibillera, bere izkera, bere pentsamenduak, bere ezintasunak, bere gaitasunak, Josemarrik eman zizkioen porrotzi. Baina porrotzi hasten joan zaren umetxiki bat azten bezala, lerri bat azten bezala. Eta poliki-poliki bere nortasuna zinkatzen juan zan. Eta gauza eder bat eman dio porrotxe Jose Maheri. Porrotxe asira-asiratik asizan musua banatzen, bezarkadak, piropoak eh, ematen jasotzen. Eta konturatu zan, eh, bizitza honetan, ba, sentitzen duzu nori eh, azaladaztea, kanporatzea, adieraztea, partekatzea, ba importante inportantea eh? ganez, ze, ze emanez jasuiten duzu. Mm -hmm. Eta hauain porrotxek botatzen zituen piropoiek, ba, bueno, Josemari Ebea zaiatzen da botatzen, zaiatzen da ondoan duen personari ezaten e, zein ederra den, ze jatorra den, ze gauzaak zehendu ditu, mm -hmm. eta, bueno, tarte karea zerretzen gehiaz e, bai, pentsa. Baina, bon... bueno, baina egia zane, askotan Euskaldunak izan garela oso barrura begira egon garenak, ez, eh? mm -hmm. e, oso Sentimentalak bai, baino etxean, es, etxeko zukaldean, eta poliki-poliki gaur eguno gazteria aidalak ego eta gehiago, ez? Bizkate kanporatzen sentimenduak, partekatzen, eta pen, esaten pentsatzen sentitzen dugun hori e, zabaltzen, ez? Begien bidez, baina baita itzen bidez, eta hori mm -hmm. edera da, hori da porrotxeko semaneari erakutsi diona, mm -hmm. zorionez? Tira, ba, Josemari, plazerri izan azurekin itzaitea, baina e, gustatuko litzaiguk esan bezala, ja e, porrotx e, telefonora urbiltzea ta, eta ba, berriozarko aurguziei ba, nola baiteko mezua elaraztea gaurko e, ikuskizunaren aurretik? Habe, esango jo, te, tera, teatzeko maia azpitika, bai, ez, ez, ez duen bat emaino nahi kolotxatia da da. Habe, porrotx, torri honia, torri! Kutsu kutsu kutsu katsiporreta Kaixo Ermen, porrot Zemuz haude <laughs> Ongi ongi gaude ementxe Zuen zain pirritxe eta Zain eta, eta ez dakit zuek ere gogotsu alzaudete gaurko Ikuskitzunaen aurrietik Oroso Park nago joan honekkea horre puputalorekin eta gaur pibittzentzean da pupitaoloi titi ematen eta nik berri ozarko ume guztik bertaragatzen direen guztik nire titi hamangoia, ezazti sedealekin zazpizenkin.ize, eta, eta azukrea bota beharrean, ba botatz ere e, euskara, euskara nahasten dio pizka bat eta titia euskara ez ematen dut. Tia ba, ba, hori ere oso benetan, eta bueno, ba gaurko honetan nola animatuko zen ituzke berrioz harko aurrek, gaur Arratsaldean, hor Mendialdean, e, Mendialdeara hurbil daitezen eta eta zuekin goza dezaten. Amona Josefina izango dugu. Ochoa ere bai uste du, txanogorritzuren laguna. Etorriko da nakretoi jitu ba, pospolisma dizorgin. Kicho barrilete, etorriko da tartanka iotanka. Patatari jauna barioetartan diarekin. Sekulako bisita pila izango dugu eta azperko betarik ez. Bueno, ba, as, e asper, ea egia den, ea aspertzeko betarik ez dugun, gaur ariatxaleko ikuskizun horretan, eta besteik gabe, pogrotx, mila-mila esker, e, gurean izateagatik, emaizkiozu goraintziak ere, Jose Mariri, behar bezala agurtu ez badugu ere, eta, bueno, ba, sorte honen gaurko ikuskizunarekin, eta burren arte. Dio trabu roua <risa> Aupa, es que Rigasko porroch. A ver, a ver, Jose Bueno, bueno sué, es, es que Rigasko Jose Mari. Mari. Es, ¿Y, es, ¿Y, es, rico, rico, Mari? es ay, que Rigasko aio. Aio pelario. Pi paia <risa> chiqui. Aio vida.